Олександр Ірванець «Оча мимря» Повість та оповідання Видавництво «Факт» Київ, 2003 рік Читає Галина Шумська Олександр Ірванець народився 24 січня 1961 року Закінчив Дубенське педагогічне училище 1980 рік та Московський літінститут 1989. Автор трьох збірок віршів, останні з яких побачила світ восени 2001 року. Окрім віршів, вийшли друком також п'ять п'єс і нібито роман Рівне ровно стіна. Обидві книжки 2002 року. П'єси ставились на сценах України, Казахстану, Німеччини, Люксембурга. Твори Ірванця перекладалися німецькою, французькою, англійською, польською, хорватською, шведською, російською та білоруською мовами. «Оча перша збірка прози Олександра Ірванця. Нова книга прози Олександра Ірванця містить найновіші й давніші твори письменника. Повість «Оча яка й дала назву всій книзі, є, за визначенням самого автора, казочкою в дігерському стилі, а насправді перелицьованою новочасною версією давньої легенди про Кирила Кожум'яку. Оповідання «Львівська брама» це химерна інтерпретація сучасної політичної ситуації в Україні. Завершуються книжки чотирма ранніми оповіданнями ірванця з так званого «піонер-табірного циклу». Ці твори написані на початку 90-х років минулого століття належать до перших спроб під скарбія бу, -бу» у жанрі прози. «Оча повість безвреб'яних літ. «Іде, бреде, оча мимря. Іде, коли берегами, а коли руслом ріки, Мілководдям, очеретами прибережними, Іде, бреде, довгим хвостом по воді хляпає. Голодним позирком ліворуч, праворуч, зеррить. Де зайця якого зауважить? Інде ондатра з води вилізла погрітися, поженеться, вхопить, гам і нема. Жабою великою необережною також не гребує. Помітила понад берегом лисицю, кинулась було, та не здолала. Замала іще схожу з звіриною битися. Ну, нічого, вона іще росте, вона ще виросте. Оча Мимря вилупилась минулої весни серед лугу у верхів'ях ріки. Була вона немалою і невеликою. Нічим від своїх братів-сестер не вирізнялася. Бігала вона лугом, шелестіла у траві, За всякими кузьками ганялася, Довгим язичком собі до пащі їх збиваючи. Боялася всього від себе більшого. Налякано шугалася і ховалася від тіні коршака в небі, Чи від довготелесого бутюна або деркача в лузі, чи від тієї самої ондатри, щойно згаданої, а той від безневинного зайця. Потім, якоїсь теплої літньої ночі, коли очамимря сиділа в сирій про холоді нори, десь далеко-далеко щось велике-велике зненацька здригнулося, аж загула сама земля у глибинах своїх, і стінки нори пообсипалися. На ранок так само світило сонце, зеленіла трава, і міряди кузьок смачно сновигали в ній так само, чи майже так само, як напередодні. Очамимря передніми лапами розгребла невеликий завал при вході в нору і час від часу задираючи догори голову, гайнула у траву на полювання. А десь тоді вона й почала рости. Одразу, хоча Мимря цього й не помітила, та вже за два чи за три дні